чоловіки присувалися все ближче і ближче до хороводу. «Дивись, Мефодію, шкода, що ми вже з тобою підстаркуваті. Дівчат скільки?» – підморгнув Теодосій товаришеві. «А дівчата виступали на в справжній боярині. Та куди тим бояриням? Їм легко в коштовні павлоки наряджатися та дорогі прикраси чіпляти». Нехай спробують, як смердівські дочки, себе одягнути, звідки дівчина з оселища візьме тих прикрас, колтів дорогоцінних. А подивись, приглянься уважно, які красуні і як одягнені, і боярині їм нехай позаздрять. Скільки старань приклали дівчата! Он на кожній довга сорочка плаття з широкими полами. З якого білого полотна ці сорочки пошиті? Тож скільки біля річки вибілювали те полотно, Як біля нього ходили, Скільки разів воду вмочали Та розпилали на траві зеленій, Щоб своїми променями сонце його білило. А великий Хорс сонце ясне сушив те полотно, Невидимими пальцями своїми золотистими Витягав з нього вологу. Взимку, дівчата, обережно тонкі нитки і пряли з льону, Щоб виткати полотна на святкову сорочку. Поглянь тепер на ці сліпучі білі вбрання, І сніг не буває білішим. Якими квітками узорами рукава вишиті, Червоні маки горять, листям зеленим оточені. Поділ кожної сорочки вигаптуваний візерунками різних кольорів. «Де ти в фарб набрали дівчата, щоб нитки для вишивання покрасити? Старі бабусі та матері вчать їх, які квітки та коріння в лісі збирати, та як їх варити. І вже як зварять нитки в тих настоях тричі перекипілих, то очам радісно глянути. І червоні вони, як сонце при заході, і сині, як небо ранкове, і лазурові, як небо передвечірнє». Поясами тоненькими сорочки перехвачені, на головах кокошники, ну не поярені. Тож не на один день кокошник ще від матері дістався, а може ще й бабуся в ньому дівувала. Скільки прекрасна на ньому, в купців прикраси придбані, привезли їх із Києва або Галича, а може й з Новгорода далекого». Маленькі намистинки, вибагливо нанизані на нитки, платівки мідні, немов золотом позолочені. Усе те треба пришити до кокошника, прилагодити, щоб сяєв він, мов райдуга. А на шиї намисто. Так само купці з Києва привезли. Мудрі ковачі-склярі вправно намисто роблять. Ось червона намистинка, ніби крапля крові впала. Ось блакитна, та вже й на квітку польову скидається. Ця жовта-жовта, немов шматок золота. А ця синя намистина, як вода річкова. А які ж різноманітні ці намистини, і круглі вони, і продовгуваті, і тоненькі, мов соломинки. Гляньте на серги колти. це окраса кожної дівчини. Не такі вони дорогі ці серги, як у бояринь та князівин та все ж і тут ковачі помудрували, і для простих дівчат від усього серця серги відкували. Немає на них золота та камінчиків коштовних, але й ці серги виблискують, мов роса на сонці. Задивився, Теодосій, неврочисте видовище. Пливуть дівчата по колу, і, мов, хвилию всі раптом до діда Федора наближаються. А потім знову, розриваючи рук, у колі колишуться. «Весна красна, жито підняла, підняла, Колоситись воно почало, почало!» Чує Теодосі, як виводить русокоса дівчина. Ось вона вирвалася із кола І наблизилася з жовтим вінком у руках до старика. Схилилася в поклоні земному перед ним, і ще лонкіше задзвенів її чистий, привабливий голос. Уклонившись, вона обернулася до смердів, і Теодосій побачив її великі сині очі. Вона старалась зберегти суворість, стиснула рожево-червоні уста, але очі не могли не сміятися. Когось побачила вона і продовжила пісню. Ой, ладо, мій ладо, прийди, прийди, «Вируче жити з біди, з біди!» Вона подалася вся вперед і струснула головою. Тихо звалося ніжним дзвоном на В Цю мить гойкнули хлопці і вискочили за натовпу. Вони порушили коло, ставали між дівчатами, хапали їх за руки, і знову тільки в інший бік пішов хоровод. Русокосої дівчини вже не було в колі. Навкруги дідуся бігав хлопець, шукав її. Він припадав до землі, хапав себе за голову, вдавав засмученого, а хоровод продовжував слова заспіву «Вируче жито з біди, з біди». Та ось змок хоровод, і озвалася дівчина. «Ой, стри, Боже, просимо, просимо, принести дощу, принести дощу!» Вона мчала поза колом, тепер її побачив хлопець. Він намагався розірвати ланцюг, але дівчата міцно тримали хлопців за руки і не пускали його. Тоді він пішов на хитрощі, хотів просковзнути під руками, але всі блискавично нахилялися і знову відпихали його всередину до старика. А дівчина плавно танцюючи мчала по галявині і все далі віддалялася від хороводу. Раптом вона спинилася, зупинився й хоровод, замовкла пісня. Дівчина, мов пташка, рвонулася до хороводу, скочила всередину, схопила хлопця за руку і заспівала «А ми в поле вийдемо, вийдемо, а ми жито вижнемо, вижнемо».